الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقره عيوننا محمد ابن عبد الله عليه من الله افضل الصلاه واكثر تسليما وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته اجمعين ومن تبعه بسنته الا يوم الدين وباعد اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين صلى الله على المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلام على محمد عليه الصلاه والسلام Familja në të, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata cilët e trasonin rrugën e tij dhe sunetin e tij deri në ditën e Kiametit, themi të ndëruar lloger, se kemi mbet, të sqarojmë kuftin e parë dhe të dytin të fjalës la ilahe illallah, pasi çemdesin e parë, qysh e dhënë shkurtimisht, kemi fol, për vlerën e fjalës la ilahe illallah, kuptimin e fjalës la ilahe illallah, ndërpasat, me lean Allah te zawjad, do flosni dhe do të trepinojnë adeshtin në tonë në këto pika. Pika e parë dhe të plafmi për kuptimin e kushtit. Pika e dytë dhe të plafmi për kushtin e parë fjallës la ilaha illallah dhe aja është dituria. Dhe pika e të retë dhe të plafmi për kushtin e dytë të fjallës la ilaha illallah dhe aja është kufrit bët të agut apo mëhimit i të agutit. Të ndërruar lëdhe kur djetartë e te pinojnë në honë shartin apo kushtin. Se, që çuqë shoku na premtu nerva të klas në përkushtet të fjalës la ilahe illallah. Para së gjithë na do të përmend mi cilat janë kushtet e fjalës la ilahe illallah dhe ato, që apremtu, të sqarojna ato. Çuqë që na premtu sqarim të mesëm. Aktë jot e as krij parsor. Po sqarim të mesëm. Neve inshallahutaala do të përmend mi definimin e kushtit. Ç'në kuptojna me kusht dhe më pas do të kalojna në pika tëra të dersit. Thonë djetarë të usurit, asë të qërështë që i khusajmine, rahim e mëllohë, edhe djetarë tjërë se sharti është, është sharti me ajo të wakafu, ala vujudihi vujud, wa jullzimu min ademihi l'adem, wa la jullzimu min vujudihi l'vujud. Thonë djetarët, sharti kusht në IBM, në nënkuptojna me kusht, ajo gjë, apo kushti është, prej ajo prej të cilit në varët, eksistenca e e diçkapit, nëse nuk është kushti, nuk e rëzitëton që e diçkapit, por nëse kushti është prezent, nuk është kusht tjetë që e diçkapit prezent. E di që ju vjenë rëndë, nuk e kuptuat, dohon definicionin krejtështë. Mirë po, ashtu që shkanë thonë djetarët, me shambullë shëarohet definimerë. Atër më du mjë alpuni në shambullë konkretë edhe me e qitun definicion njërë që ju me e kuptuat, që ka thamma, sepse që linë senior ju është me e Doja, abdesi është kusht për namaz, apo? Ta është, nuk ko namaz pa abdes. Por nuk ko një namaz i pranun, apo i drejt, dojtë më pos abdes, apo? Nëte s'ko abdes, që është amdojnë, nëte nuk e rëzësën kushtit, se rëzësën që e gjohë, që më bërshetë në bitë kushtit. Nëte s'ko abdes njerë i të dhe po namazën, s'ko namaz, apo? Njerë, po është kushtor s'ko njerë i abdes më pos namazën? Jo, të bëhu kion monnayt, you did not notice, amunukurs kur sortesh a desh, mpos na marr. A kuptuat as ka shorti apo ka kushti? Po kushti, kushti te thotë la ilaha illa allah. Jan, ato te lla, pas te lla nuk vën dobi. Fiala la ilaha illa allah nuk pranohet ca allah azza wajalla. Për shembull, i nien shumë njerëz vazni. I nien shumë njerëz thonë, men qala la ilaha illa allah. Dhe ka në gjennë, kush ka punë la ilahe illallah, njëve i këna përmenë në, në rëndesën e kalumë që kush se të la ilahe illallah ka mëhin gjennet, kush se të la ilahe illallah ka mërujt Allah së gjithë për gjërë i gjëhnamit. Mirë, po a ko kush se kjo, apo veç me jeson këtë kjo është, kjo i bjen njësaj, shumë rëzirë ju bohët kjo problem apo kompleks ju ka bunë kukë këto hadite, kush me i kuptuë këto hadite? Dysor djetor, ata të duhet tani, ajë të këtë bënë shirkë a lotërë, gjithë ditën sotë, Allah, Allah, si bënë të vitjol, Allah, Allah, Allah. Ose, ajë të këtë nuk pëllën vefra, të tonit, nuk e polë në modë, nuk e polë në modë, nuk e polë në sërë, nuk i bënë të vitjol, Allah, Allah. Qëshme e kuptua se këto, kuptimër i qërtë. Una piu crusha mincea per me apo mbola te pi shambum dohun. Pe maberad 10 to salom, ka thon dohun kyush ka orta tisin, nusned nei ma mahmedit, era ka bosai sheik alwan ne roal bali, hasan ke hadid ka ona difa simia, ha, cider si pe maberato, la salate le mas la wudu ala. Sko namaz aitini nu qaptes. Abu, maberat al shambum. Ka ort ay nier kur ka ort, ka hom pe na ber ta listra to ustadom. Ya wal ja solomla, law sallaytu al maktuba. Usumto Ramadane uahlalto alhalala uharamto al alharama atuho aljanna ikamto ngaberto nam ka uni ni ka uni rasulullah ne te foje namozin e ajera alamazonin iboy halal halalo iboy haram haronat ai inje ne binabey sum ka umto tonese cikuniyele e ka to namozin pa avdes tebe umar na yuwe ai ka bundo pitsi ka fina mas ai fimetit namaz e fo la namozin pa avdes Ose e forë në mozën nuk fërë të kjidle heqë, e forë në mozën jasë të shpinën kjidle. A i kirëpun, arë që kë në mozën i falëm, e a ka këdysi kë në mozën, ose e forë në mozën ne avrët shkluëm. Ha, që falën këra fërët. A i kirëpun në fërë që kë në mozën? Juhë! Pse? Se, -se përë nga në bejë e të në ka humë, kërë në me e forë në mozën që ka ka posë për që e në Kisua ka posë përshemë në qipë nga mështëm që me e forë namazin, me i plëtuë kushtet e namazit, me i plëtuë forëtet e namazit, me i plëtuë vazjipet e namazit, e kështë të më ropë. Ku menë, po ku për jenë përmenën qita visë po përmenën? Po përmenën qita ditë qituë? Jo, po kanë orë hadjit e tira, qilët bashkohën, kur bashkohën, kuptohën i se një namaz nuk është i plët, Kaj të kretuar që të kukhtet. Qështë dhe t'jallë la ilahe l'Allah? Por mu t'u pranuar t'jallë la ilahe l'Allah. Morime t'jallë la ilahe l'Allah në gjennet, edhe mullu e t'jallë të hremit, dhe t'mi kretuar kukhtet. Besojnë që pe këti shemë të hëndë, është e kjojtë, Çiskanun kuptuena me kuftet e thjalës la ilahe illallah. Do hum kuftet e thjalës la ilahe illallah janë katëjë. Pasti la fnesë nuk i ka miri. Kuse pehet Muhamedit me Abdul Wahhab ndër rreshmie çe Bernardish e Muhamad Abdul Wahhab, nëse vitet na, të vitën të ndërtohet la ilahe illallah, nuk i bën të vië çjala la ilahe illallah, ne se nuk i plotësom kuftet e thjalës la ilahe illallah. Po shambu. Një në tet ai tili. Osh kapo kurrë onej grua atë marrëngjesetina janë halal apo. Po halal më bu, marmoni me qatë grue. Apo, pëse e ko me një ka? Po nëse njoni, nëse një njeri u martu e me një grue, a të ka posë, s'ka morë le e për i po bësikët, e a të ka posë vëshmitarë, e ko halal që kështë? Regla e përgjithme është, nëse e ki e grue me një ka, Martë e sa është, e kje marronet halala, po, marronet në time e kje halal. Po, në të e ke morë një grue, ha, e ke goë vetë një qa, vetë ja ke ke morë një që nërë, ja ke shfu asë një qojnë. A të ke vetë bo benetoj, e a të ke posë dëshmitoj. Arë, a i kote të marroni halala, haram. Haram. Edhe krejt që ka vimë të mija tina, nuk jënë pëj tira. Pse? Se pëse kam allë hadit e tira të dhëtë e sharojnë që ka ko për që mund nikojë cillin nika t'i bën halal dhe në honë cillin nika t'i bën halal mëllonjet intime ha, kan orë kusht e tira kyrka orë në hadis në pengaber të Alehi sr.a. cillin në hadis në honë e kanë dhirë ima Mahmeti edhe e kanë posa hi në honë shumë prej gjetorve që ka honë pengaber Alehi sr.a. të tonë prej tinojt që ka posa hi këtë hadis që e kaqonit se pengaber Alehi sr.a. la nikahe I së dhe i bëhet halav, nuk ka një ka që drej, për pos nëse e me të lerjen e përgjesit e rejkje dë dëshmitar. E kumtuat, për më të bëhë, halav një ka, do të më më i pëllësu kushtet. E gjitha shtu pro, për më të bëhë, halav, zhyrja në gjënër, me thoni në fjallës, lë e lë e lë, lë, lë, do të më pëllësu kushtet. A të kushtet, dyso djetar i kam përnen në të të të të të të t Nere në shumë Allahu Ta'ala do t'i zgjedhëm 8 pejtynë që jenë më të rëndësishmet. Dhe do t'i shqarojna këto, këto 8 kushte dhe në fund, 2 kushte që ka, do unë, me i plëtua me i bo dhe, do t'kalojnë anto kalimzi, shkurtimisht, do t'i tejkun. Atëher, po të ndërrua dhe, pasi që El-Usman Llona do vjen që të naket munduajmë të kuptojmë çka është kushti apo çuatën kushtet e thëllës la ilahe illallah, fillon ta përmendni kushtin e parë të fjalës la ilahe illallah. Kushti i parë i fjalës la ilahe illallah është deturia. Ne këtu do hom, të shpjegojmë kushtet, por çdo kusht do të përmendim argumentet për një katër jetorë si kusht. Për shembull, në rrugën e nderuar, ha, në fakultet magjike apo të tjerë, pei dinë domo terminologji bashkohoret kur bisedon me nevoj tejer ja porman jo, ja bon, kushtet e fiales Allah te jo marrse te kushtet e fiales Allah se te ikenicit yo se te ikenicit se te kushtet nuk jepnen as inkurona sunet se kushti ska punen se te u veti keni cit ai gjote abon se vetni pyetesh kushteta bon mos ta bo se ko se kushtete namazet un thyen hadithin por men rend ty shymsoni ju kur kon roqna te ramazanit Se të nësërën hatisë si janë për men, të përmenë, e që aftë të gjyshi përmenë një, se të kur kur. Se të pojë, se kërë po shartë, se se kanë orë, unë dhjë e feqë të tja argumentit, për shëmë ka unë për në bërë të tomë, s'ko në mazaj që s'ko abdët, se të ne e kënë anë dhjë që i abdët, se të e shartë. E në në që është të, ka thonë Allah, ka thonë për në bërë aleshtë të ratëve sëramë, pë Unë ato që butin, ka buruat për për për në lonë, dhe të përnë ku përnë të agutin, atina se të të që ka po harëm, pasu njëa, e tina dhe vekja të ndonë, në ka po harëm, zëbëdhën asë me juftuar, do në nërëzboj, muslimat, e ka bo kush përnë më më më mërës më për të rësë në unë. Gjitha fëtë të ndonë, kështu në dhirën kushet, në e dhere dhe të vazhdojnë afës, mas porët dhe të t që u zhvillua shtatikisht në porcelan. Dhe masa ne e fëqë të djatërorëve do të ndonë të fëqë të djatërorëve ne që doon të Muhamedit ibn Abdul Wahhab, er ni patifia që me kuptua më çordëmun sepse këta janë sa të saj të djatërorët, jo të lloën këtyrtë, të cedojnë kohën e Muhamedit ibn Abdul Wahhab. Së di kurse të djatëror të kanë zhvilluar këto çështje. Vladnit, deri në kohën e Muhamedit ibn Abdul Wahhab, apo thonë el paraqot Muhamedit ibn Abdul Wahhab, nuk kanë nevojë e madhe unë në këtë çështje se të ka të janë e ditë nga hundë, unë nëmertë dhita qërë të e jënë ku në ditë në. Nuk ka postë, nëmertë nevojë, nuk ka dhuë se, kushë e se të la, la, la, la, la, edhe se të ti që ka përë të së, si përë në të bitë, la, la, la, la. Kërët njërë në të kanë ditë, dhe i së oërë kohë, u shpërëndo gjehlin, u shpërëndo njërë onësa, atëherë, Mëhabë në Këtë sënë e donë e i kaqaruhë të, të qështë, njëjta mënyrë, di kusë mund më, më tonë, po kusë për sahabëve ka honë që kusë si të kuronë si kur e shtë i kryonë është kështër, kusë ka honë për sahabëve, hajë, kusë ka honë, kur kusë, pëse të ka honë sa për sahabëve, pëse të ka tenë që problem kohën e sahabëve, kënë problem, o orë masanej, për që ta i dhonë librat e djetore në ushë në të këllët të, të kallë duhe që kër Por çka në slavositot, nuk i shet dietorën e sistemit dietorë të Allahut atëherë. Nuk i shet dietorën e selektit, dietorën e salve që kanë diskutuar shumë rreth këtyre gjëve këtu. Pse? Sepse s'ka qenë ti problemi atku. Problemi ka or 7 të gjeneratorëve të humbëshme, por çata dietor ti ka mbush librat e ty në duke kundërtuar bilateral. Qoftë, edhe problemi i algoritmit vaurr, nuk ka qenë gol, nuk ngjon kurrë se generatorët duke algoritmit do humbërr. S'jo Këm për da, dhe hum ka morë, hëbë, ma në gënëmë Muhammed ibn Abdil Wahabit. Por që ta, qëti ma nëmahmeri dhe humë, që qëti ma nëmahmeri, që Allah dhe u gjëbë, së ebë del një fitëne, që në burë atë qëka, e luftojnë, e largojnë atë fitëne. Dhe humë, Allah dhe u gjëbë, në gënë Muhammed ibn Abdil Wahabit, ma sijë kanizë dhe humë, pa të vitër të një mitëa, pa të një mitëa, pa të zhënë këtë një më me të esë Ujëpanizmi u shpërndau në Bashkimin Kuk, e ka quajtur i burr shmadh, i cili i ka vënë tijë shirko, i ka vënë bullën. E ka larguar, e ka pastruar të lirën Arabes. Do hum netja dhe Medina, edhe vendet rrethina kanë qenë mbushur me shirk, si qyshun kanë qenë jeton, më shumë ka pas shirk se të thon kohën e mushrikëve. E ka thur Allah dhe vlem ibn Abdul Wahhab, "E ka pastruar vend frikë shirkut." Dhe kaluan ato hum Kushti i par i fjallet La ilaha illallah dhe ajo është dhitoria, apo ilmi që ka i tëmë. E kanë dhirë djetarës këtë këtë kusht prej argumentët të Koranës dhe Sunetin. Argumentin e par prej cilët e kanë dhirë këtë këtë kusht djetarës është fjallallahu ta rzavajll, -kuran, <tëll>, të arzëvajegh, unë Koranë në suratër muhamet, ku dhetë allah dhe arzëvajegh, fa alëm annahu la ilaha illallah. Dje se të të ka të adhuruar tjetën mëritor për fëshallallahu t Në nërët urdhërore, Allah dhe gjennë na urdhëran, me e ditë, me e mësue, se s'ka ta dhërruar tjetër mëritorë, prej Allah dhe të të të tjellë. Kur e komenton shëjtati, rrëhimeho Allah, kita jetë kërë anërë, të shëjtati, që gjekë në përnën dhejës në kallumë, o halë dhe njëmën lëdhe jemën Allah bëhi, huë, el-ilmu bët tëvqim, el-ilmu bëdha ilahil Allah. Farb në në ajnë ala kulli insanë. Kjo është diturije që pon aurdhra në Allah dhe djene në Kur'an me emësua, është me emësua të uqiti, me emësua fjallën nga ilaha illa Allah. Thet, dhe varë denë shër i toët e të tëtë, është farb për gjdo përten, farb në ajnë da unë për gjdo përten, për gjdenë për e ri është farb në ajnë, me emësua se të s'ka të adhuruar kjetër, meritorë për posë Allah dhe të të uq Për kënte kanë dhjet pushtin e diturisë, është qjal Allahu ta'dallu xhel, pushat Allahu ta'dallu xhel, t'u kushtojmë, ila men shahida bil haqi, e ila ila ila Allah, وهم يعلمون. Si kur panan Allahu ta'dallu xhel, kujna ndërnësimi pejgamberëve dobi. Fat Allahu ta'dallu xhel, si von kujna ndërnësimi pejgamberëve, por pastat ata të dëshmoin tu ila ila Allah, edhe çka وهم يعلمون. Nuk ka luq po gjato ta'dallu xhel, ve tu ila ila Allah, po ti mendi, çka m'ti Me i ditë që ka pësua me fjallën tonë. Me i ditë që ka i gjen fjallën, që shkina me e përmendohën, më volë. Përndohën në se diso prej fjallën së lefën që i ka përmend imam el-Kasimiu të këtë të sirë, të sirë i këti ajetit. Se të imam Kasimiu të të sirë i këti ajetit. I pëtë të në lëfukë a haë, pëhëdhë i lë ajet, alë enë shahatëtu, le të punën, illa a më ilmin se që e, e kësimi, në të finetina, të të në argumentuar, të të djetarës me këta jetë, se shahetetit nuk mund më tonë, dëshmija nuk të dë bëndë dëpity, dhe të më nëse e ti që ka përshurë. Kursë, përshurë, para se me thonë shahetet nërës, me i di që ka përshurë. Dhe vazhëndë, që e kësimi e zëtë, thume, pa po, le o edilu, ka u le zëtë, që e kësimi e zëtë, që kjo ajetë kur anorë, që e përmenu, për përpër të të të të të të dëshmuaj në fja në la, e la, e la, e la, e dhe i din qka pëtë dëshmuaj në dhirën dy, dy qështje. E porë, në shahadet u l'hatti, dhe i rënafja illa me al-idhmi, sepse të i këti ajetë i kuptuot, sepse fja në la, e la, e la, nuk dëbën në dobi ty, vetëm në se i din, në se i din qka pëtë duhe. Në të e thuë, la ilahirallah, që se të që ka pëj pjetë, hishqë, la la ilahirallah. Ti nuk e din që nuk bënd me i pojë, patet, asmi lojtë i patetit, ku ku në tjere për posa Allah, o të zërë gjënë. Nuk e din që, la la ilahirallah, nuk ta qërt të dyre të të të të të në gjënetit. Nuk është qërt për të i përmohin gjënët. Dë thët? Dë thët? O anë të të këllidhe, la jë Besëhafilin ngjala, fërzëdohet me ditë kuptuohet se pe ajete Kur'anit, se nëse ti e thua fjalën la ilahe illallah, vëk, tu i pasuhet dhe un i kenë fletë thon la ilahe illallah, ka kurqelet goja, më thon la ilahe illallah dhe më im shuboj, se ti kjo të nuk të mjafton ty. Nuk ta vërteton po kjo lëndon, nëse nuk e tindon un, çka pothu në fjalën la ilahe illallah. Allat, e dysha çka ndjerret prej fjalën, pe, pe ajete Kur'anit që e përmend më herët, se thot Allat na shafto se në shakës, sejru shahedet, në një kunës, e shahedo alimen për me një kunës. Aja që kanë dhjerë, të të bitina, se të është kursë, unë gjitha dëshmit, të të është kursë, shahedet dhe më hëmë, dëshmit, se të është kursë, unë gjitha dëshmit, unë gjitha, e në laj, laj, laj, laj, laj, laj, dhe në gjitha dëshmit tira, me i ditë që ka pëthua. Nese se din Prea fiton shikoj hanje e don dietor per argumente ku kan vir dietor se është kusht në edicë ka thuar është hadith i pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem se lë ka transmetuar në muslimin sa hyn në fina preautite te ibn e ibn atta radhiyallahu anhu qul qul rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem man ma da wa huwa ya'lamu an la ilaha illa allah dakhala annahu la ilaha illa allah dakhala al janna pra bema be al-rasul kush be duke e di Duke në su, se sco ka rruar tetën me tort për mosallat, atë do jetë në xhennet. Çil canton kur e kanë pasur jetuar këtë hadith, canton, po ne tani rimdes, thonë la ilaha illallah, do duke u tëhi kuptimin e fjalës la ilaha illallah, do kin xhennet. Ai që sin xhennet kuhen, në xhenam. Në sco, kanë tret, më kanë dy, duende. Sa çë i folgonë rahime Allah kur e shpjegon dohun, kur e shpjegon këtë, se El ilmu, el ilmu bimane Qka në në kuptojnë a me, me djiturit Të fjallë Allah, ilahin Allah Dhe që i kërdojnë, kina përqërrim me e li kuptimin e fjallës La ilahin Allah Tash përdojnë mundoll ato qka e kina përnen dhesh në kaluëm Kina thonë se fjallë Allah, ilahin Allah, kuptimi i sol Dhe asni kuptim tjetër nuk jajep hokun fjallës Kër ilahin Allah, për për të përkësim Ta unë qka përhetojnë a ne Më thonë se s'ka korpus Allahs do ujet. Nëse thua se kokri juos tjetër, shatiet e la la la la, ka kuptimin se kokriu tjetër për korpus Allahs, nuk e ke qithuaj. Sëkoj si skuptet, nuk e poshi dëmtonje ja ja se fjole, la la ila ila Allah. Nëse thua nuk ka krijuar si tjetër korpus Allahs do ujet, nuk ka punë dorë, çka do të ndodhë me fjalë. La la ila ila Allah, ka kuptim me ditë. Se s'ka tauruar tjetër. Mediton, kukullan nuk punon, un vjen ai me posaje te per posallotën sot. S'bën më prekun, ban për kë kur kanë tjetër për pos perallotën sot. Nuk bën më skuan më u gjikue. Me mot di ku është me ter ato që kanë kur kanë tjetër për posallotën sot. Me elit se nuk bën më vdek, nuk bën më sakrifikohet për ku kanë tjetër për posallotën sot. Nëse ti ditën thua ila ila ila Allah. Edhe thua se jo më pun me rësi tikun për posallot. Ose bëno bu ber dikon tjetër por po të mângohet ose më po bëj pashë kryetë nomë të dobës, do hum fjala la ilaha illallah, ti nuk bën dëbi. Jalla la ilaha illallah, nuk shpëton prej prejtë netit. Dono, duhet me edite, çka duhet bën, çka duhet me edite fjala la ilaha illallah, është me edite fjala la ilaha illallah, ndërtohet mbi dy shtylla. Ato dy shtylla janë, kena thonë me mohuaj fatetin. Me edites meriton me bëu as në luturimit atë doa, oh, atë këtë kinë mbrojke, atë, atë, atë, atë, atë, për posë Allah të zhërë gjithë. Dhe një përpërtuat, to, so, Allah të zhërë gjithë. Atë përgjën bërë, alejës për ato e sërëm, atë jo. një avrër në avrërruat? Jo, atë me lojë këtë Allah të zhërë gjithë, e atë njën semjet dhe atë kushtjetën, smeritojnë prej avurimit kushtja. Për qëta, kuptohet prejiksoj, p Amerika, për shemb, në mëbot e imameve, në imamen e Islamos, apo në mëpupi Pasha Muhammedun e selam, ose Pasha Nuri në Muhammedit alayhiselam. A po ju nuk bën? Pse? Sepse bedimi ndikon është ibadet. Dhe ibadeti nuk bën një drejtues kur kujna tjetër për posalloha të zotit. Nuk bën një drejtues kur kujna tjetër për posalloha të zotit. Apo ne bëh haram nisen, mohon që të janë është haram, pse ka thonë Bilalin. A bën jo, çes, sepse në botë haran edhe hallas diçka fen, është ibadet. Dhe ibadeti si meriton kur kushtet, por posallahu ta solje. Të kuqë se ai kuptimin e fjalës la ilahe illallah, çka është primare me besim musliman, çish kemi më imponante, kreetë të shtuata, un kushtin e dytë që imponon Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimehullah. Se Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab qulë se pa dikfar kuptimin e fjalës la ilahe illallah, çka nuk kuptojna me dituri. ماذي فيولا لا إله إلا الله فعلا أن معنى هذه الكلمة الشيخ محمد النهود الوحف فالدية قبتيني فيولا جثرت فيولا لا إله إلا الله أرض نبي الإلهية عما سوى الله وإثباتها كلها لله وحده لا شريك له فقبتيني فيولا لا إله إلا الله أرض Mja më hua i batetin, adhurimin, gjithë të pujtë qeter, për posë Allahot Azzel. Dhe mja përtu akto, vetëm Allahot Azzel, dhe me e di se të meritam prej adhurimit, azë kursh, nuk meritam kur që prej adhurimit, për posë Allahot Azzel. Kursh, azë në vajt adhurimit, nuk meritam kur kursh, për posë Allahot Azzel. Se të shekhu, Rahimahullah, kur e përmën me hëmëse, vetë me jë thonë fjallën la ilaha illa Allah. Duke muset t'i t'kuptimin e sot, nuk bëndo bi, të gjithë më amënaf dhe l-Wahabit, që në transportohë fjallë atina në të rërën sunni e donë, në më gjëlejë dhe në parë, në fosë e tëshënë e në njësë këdër, fëtë, më gjërët i t'janë për lafët e shëhëtët, më në dhejri ilmin për maënaja, që te mamdudulohobi ne zemir ja te thon la ilaha illa allah por nuk ja din kuptimin e sot nuk ja din çka do me pun fjala la ilaha illa allah ha e dha tetni njerit te nula era i thuat tuaj la ilaha illa allah bohet musliman a osht kristale kokmnyçin fite kruci na ko la ilaha illa allah aj asse sin ska djem fjala la ilaha illa allah as do hom nje kan keti nje nezet la koste sin ska djem la ilaha illa allah te firmamdu dulohobi njerit te fardis po sin fjala la ilaha illa allah nuk bohet musliman Nuk mund më u bo muslimanë, pëse nuk mund më u bo muslimanë, pëse pjohë Allah e Allah e Allah që përset nuk pe i bën dëbi, nuk pe i bën muslimanë? Ha? Ka të dëmi pëse, pro? Jo, përduhë me një e për juve. Pëse mund gëtë, jelëmi, e qëka e që njëmi? është kurë. Si kur të e shëhën një u në të e por në namazën, ka orën një që e ka por në namazën para për për për për për për për për për për pë Ç'i era u po, çu çu po po ndje, ai vota me anason, urdhu et e çu nuk e ka po namozin mirë, i kam per anason këbra la falë se nuk fol. Ajo fol? O fol e poj. Ai u po, o po lanieri. Po çka ka ti kam ngurtina. I kam ngue kushtet e, e namozit. Do un kurt m'mungon kushtat e çikotit. Çyse po m'mend definicionin e kushtit, do sigurisht mos m'e porta ti çka ti. Ha? Çi me po namozin pa vet 500 na mozin i po do të sigurisht kushtet. مش ما قلنا نقول بيله بيله تديته التانيه ليه ديفول نسي با فا... فات د بنكوفر قام ادنتي او سي اتولتكم يونيو نمازن ذا شيخ عبد الرحمن اسطوله رحم الله كل اسبان حديثنا بنبي عمر شيخ عبد الرحمن بن الحسن فهون ني محمد بن وحافد ولي بناتينا في المجد كنسبان حديثين اي تشكست لا اله الا الله قاموهم الجنه ف من تكلم بها عارفاً لماعناها فلا قد من شهادة في شهادتين من الإن بمددولها أما النسك بها من غير معرفة اللي معناها فغيرو نافع بالإجماع مدى جانبهش مية تهون قبطانة فليك شوشة قول أفرمان تي كُشة تلا إله إلا الله قام أهين جانب فتتكاب والتوين بينا بيعتم كُشة تلا إله إلا الله اشتبطان مجوها نتينا ادين كُبتين من اثيالت La ilaha ilallah E er redin kuptimin e fjollet La ilaha ilallah Fë labudde Fë i shahat e tejmë Të të të të të të të shme Dë më zëshme ësë unë dëshmi Fër më të botë e për jesët Me dhysët Që kanë nëm kuptan fjollet La ilaha ilallah Fët emme në të kubi Në godet dhe dhe më pjetën e fund fjollet Në dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t se nuk të bëndë dëvi fjallën la e la e la e la la, nëse e thuë dhe nuk jatë në kuptimin, me i gjmo unanim mes djetarve të mesit kohë, se nëse e thuë fjallën la e la e la e la la. Ka unanim mes djetarve të emisunitit, po e kam përqeghin, që nëse e thuë fjallën la e la e la la, por nuk jatë në kuptimin, fjallë la e la e la la nuk të bëndë dëvi, nuk që finë të nëtë, nuk të brënë prejdiarën të nëmët, n عقطيني فيوله لا اله الا الله قال لنا شيخ سمونا مدينه لهم وانفتح المدينه رات في سنن المد السمحان رحمه الله فعلم ان لا اله الا الله لا ينطق قائلها الا بعد معرفه معنى فسيقض الذيه فقال لا اله الا الله نوكي بوم دوبسونت فيوله ديرثوتاتن عقطيني فيوله ديرثوتامسون عقطيني نكسوي فيوله Së të thëgoj domosdoshmërisht Allah, niblenati na aqida e tauhid. Fë, falëu nuk ka meha, who la ya'lam ma'naha, lum tanfa. Së t'në smiret, exceptionen la ilaha illallah, por çati kuptimin se fjala la ilaha illallah nuk i bën dobi vetësonse, no? Nuk i bën dobi, s'ka përfituar kur jomblej qsoj. Unë më ndërtohom se me kaç e kemabom hakundom kursti i fort dhe besoj për juve që e keni kuptuar ton pusin e pa fjales la ilaha illallah e keni kuptu kjo kushtin e parë si për fundim dhe onë dhe pjallat e ilaha ilallah është kusht me edhijt kuptimin e sol me edhijt e smeritan ma adhuruat as kushtjesen as gjendisim smeritan adhurim dhe me edhijt e gjdoj i patetit do të një drejtu Allah dhe gjdoj i patet qe i drejtu të një kuina tjetër për posë Allah Tërëjë, është qërk qëtë prizimit Allah kjo është baza qka do të me kuptu pjallat e ilaha ilallah Nëse juve, nuk imi do, nire vazhdojnë a edhe e spjegojnë a kusin e dytë fjallës, La ilahe il Allah. Pra, vazhdojnë a në kusin e dytë fjallës, La ilahe il Allah. Në kusin e dytë fjallës, La ilahe il Allah, është kufru dhe të avut. Me më huë të avutin. Me më huë të avutin. Une i di si ju se kuptoni fjallën të avut, ose kati kërkë i huë që se kuptoni, ose zemi me i definu. Mjërë për bëni sabër, dhe i sotë ka doj Këtë kusht, edhe tajmi të të shkrikujnë atë qëka në me në kuptojnë a me fjallën të avut. Ka argumente të shumëta prej Koran e dhe cënetit, cilat argumentojnë që kufrin bit të avutin, me e mëhu e të avutin, është kusht prej këtë kusht e fjallës la ilahe fjall Allah, Allah, billahi, e, e Allah. Prej argumente është fjallë Allah të zhërgjën në Koran. Kuset Allah të zhërgjën? Dhe me jepë për bit të avutin, va juqëm i mbi lehe, ayyo kopor kiolen la ila bon ila allah alqa bumt hakun tiola la ila ila allah urbatul muskh qafun set bi jubair qafun dahaku kopor tilum urbatul muskh ki kefiora il nyu ya forc ert e prmend na jet kuran dur sot allah sot qul ban kopor bitabut eda betan allah ayyo kopor kiolen por nyuen e fur çka kopor tilum nyuen e fur si ta jet qafun set bi jubair qafun dahaku kopor tilum kiolen la ila ila allah ذا كفطيمي فقندتوري في كتي اياتي ان كوش يبون كوپر تاغوت ود بهتن الله شا ياقوم نحقون في لا اله الا الله شتينا يكون دو بي في لا اله الا الله ف شيخ عبد الرحمن بن حتت هو نبي محمد الوهابي ف عند هذه الايهك وعيت فدللت الايه على انه لا يكون العبد مسلم متمسكا بلا اله الا الله الا اذا كفر بالطاغوت ويقول اول وثق لم تسام لها فلَمْ يَا أَتَخِدُوا هذا فليس بمسلمين لأنه لم يتم يتمسك بلا إله إلا الله فكهو فكبتوا في عيهت سأ أجل شكرا روبي او نيري نكبوت مسلمين ديري سوت أبن او نكوفر فكيوهن الله إلا الله ديري سوت أبن كوفر تغوتين ديري سوت أمهن تغوتين Hire urvatëm vëtë kohë, të që është një e fërë, fjole La Ilaha ilë Allah është një e fërë, aja të që këtë të në ty, pëjëjarë dhehnemit, e të lasë kohë që që. O menjen ja të qëtë hedë, të ndër, të aji të nuk e besën, nuk e din, të dojt me e po kufër të vësit, zem jetë e mështër bë La Ilaha ilë Allah, të aji të që që që që që që që që që që që që që që që që që që që ku e kanë dhjetat, kushtin, kufrin bit të agutin, me me maimin e të agutit, është fjallë Allah të dhe gjithë, ku se të kumë Koran, ju vladmi, me pëllim, me kushtin e parë, e mërë dhvesh, e që të përsa fjallën ati hoqet, me tismin magjister, dhe hon që, Kupi mërë një kushtet e kjollet, la elahelallah. E mërë përshë muë më mërëmë, dhe o më më mërë më dhe o më më të njëmë, ju e mërë përdojnë, për, dhe o më dhe kusht me e për, përkujnë për, ajet e kuranore, dhe hadiset e më meshëm, hadiset qërta që, ose ajetet qërta që, vëti me e po qëtë ajet, a? me e po përkrimin e qëtë ajetit, të u përkërka që kjo, kjo kusht për kjollet, la elahelallah walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula nu'budu Allah wa natrukut taghut kinadrbun du'un nadrbur ramijun fi taghut wa kaytakaqan aduraina Allah edhe largon yu taghutit edhe mohat taghutin jorit me nauh fur kaulrua mo je mo largu mo ik prey prej taghutit edic ysilhet mene çka si ky taghutit por kam i ordera ne inshallah taala ve treguet ve por i argumentem dom قوة كان ذير ديطار سأسقط كفر في طغوت والحديث في بن عبير صلى الله عليه وسلم تدني أكمبو صحيح شيخ الباني رحمه الله قوة بن عبير ننقال لا إله إلا الله وكبر بما يحفظ من دون الله حرر مماله غرر مماله ودمه وحسابه أل الله تعالى قوة ست لا إله إلا الله إره بان كفر بياتوش كأضروه برقوة الله أبو بان كفر نتطغوت të atina të orbo or, musliman dhe pasunin e tina edhe nderi tina edhe atë njëri me e prek është haram, sepse nuk le juat me e marrë gjopën e muslimanit, pasunin e muslimanit. Gjithështë, për në orbo musliman e kur zënë Allahu Azdo Ejel, në hundë më thonë, fjolen, la ilahe illa Allah. Të gjithashtu, ka orbë hadisin sahin e muslimit. Atë ashtu, ne ha di çka i kërkedi ne dhon. Besoj ti kërkedi. A di ti se bunia tislamu ala 50 është ndërtuar i tomit mbi pesë shtylla. Do humi e sahi çka kaor. Do hum sahin e muslime çyshës, çka do të mbera është ato, bunia tislamu ala 50. Edhe por ashtynë çka ka përmend, ala en ya'budu ja Allah wa yasiru bima ya'budu ja bima dunehu. Usti po shtyran por me këto të gjitha tomi ti laj sepse më me atë stëllë apo është ne adurou Allahun edhe buq mo buq kufr, në të dh sensën e ka dorëto pason edhe të vërtet. Jesis, mo buq kufr bi taqut. Kto ja dëto? Dëto te se për i cilat do hum dietor e kanë dhier kët kusht, do hum kursin e fjalës la ilahe illallah, Ila do hum kufrin bi taqut. Atë të çka ko kufr kuptim kjo ora taqut. Ka qen dietort ashtu si shejha drrahman ibn hasan Ebne Hasan, da unë, njëtë më hëndër dhullu hëbët, se të tagutu mështakur minë të të të gjerë, wa hua mëgjawët së l'hatë. Fjola tagutët është në dhjeme, prej fjola, aqwa e koë bolde, se fjola të të të gjerë. Dhe të të gjerën i bjenë gjua në robe, te i kalimi kufive. Kun ujë, lumi, dhe të prej shto të të tina, aj, ka pëtë të gjerën onë, ne ka kalua kufive. Kun n Kjo, kjo na, unë gjuhën arabe. Në dërsa, unë gjuhën të djetarët e islam, që ka kërë për të lënë taguti, dhe humë ka ndonë djetarët, islam i ka përmem shumë lojë tagute. Averët e mahan hudet, e tagutu hu e shëjton. Tagutit e shëjton. Sëtë muqahidit, këllu me njetë hakemu, i lejhi, Cdojo njerëri, i cili njerëzit shkojnë mas motivuar ata, te an ha në njerëri orçikat, ju kanë një njeri, me kuran me sunet. Njerëzit shkojnë të koynë larg, për çaj njerëzit të mujahidë të çastaut. Fati mamaliku, kullu men ya'budu min dunillahi, fa huwa ta'bud. I zëkurt që adurohet në çdo lloj adhurime, neve i parë nan të kushti por as të dy çdo lloj adhurime. Çdo kushta adurohet në një lloj adhurimit, ha? Për Allahu është ta'bud. Por këtë, qështë e përnën që e këtë ome Rahimë Allah tawa, dhe Tava dhe e ka përnën Muhammed Abdu Lohabit, është e domës dëshme. Këtë definicion është gjithë përshirë. Që Qëtë definicion i mamalikut është gjithë përshirë. Këtë përnën qështë që ka të avutit, dëhën qdo gjë, apo qdo kështë që avurohet për posa Allah dhe të zëvë gjithë, me njo prej lojë të avurimët, është të avut. Sepse neve kemi thonë fillim kur e kemi përmendur në dersin e kaluar domun kemi thonë se definimet do të më kom precize. Nëse definicionit, ha? Për shembull, kur dëshmo të definuosh diçka, duhet me një jot çatu çka përcakton, me një jot thonëse to, sepse definicioni do të më koh gjithë proces. Nëse diçka të mungon, bofia ai çu definic. Seke përcji ato, nuk e ke definuar ato. Donë definicioni i tambutit është ç. Çdo gjë që adurohet, por posa Allahu tasbehej. Manion për llojin e patatesë dhe ai i adhuruari është i knohtë me të, s'se nëse nuk thojna është i knohtë, çka bëhet? Ha? Nëse adhurozi kush do të thërt i knohtë, ma ta u, pse? Çka di menjëherë, më thon të me lund të as të gjyq, kush e kalon dimamatiku? Ha? Do të më lesh ai ka ndruar? Ne llojin e to, ai adhuruar është e ditur, po, ai ka ndruar, u jeri, po e citon se lloja për fund të njëjës nuk thon atë Kursh ja ja që a ja urua është më koni knatë me që të të badetë. Nëse të kursh të auron të të të të të të të të bënaj, të kursh banë benë kryëtar, të të të të të të të të të avutë. Të nuk je të avutë. Dikursh dhjën të të të të mundë është me lakua, të nuk je po të avutë. A i ka bërë shirkë, mjetë potet, nuk je po të avutë. A fe këtonë të në, është kursh mja shtu oso. P Vë hua, nga i rukerihit, ta vë hua të avurës. Gjdo kur që avurës. Apo dhe të avurës i avurës i avurës, gjdo kur që avurës, për për të mokë, dhajnë nuk e avurës o rejnë këtë avurim që ka i pohet. Ky është të avurës. Për shemblë, një njerit e ka shkrujt një gjithë, filonë një gjithë e një shtetit. Edhe ajo, i u ka poa qorë që më qitë ljëtë, për për për të ljëtë Mier upendu ofiktoi, asë, shkon ju tet mund gjikoni me ata te hijete. A asko Tavut mund upendua? Jo, pse kë? Për regto. A e kuptoni këtë mund? Po shkruan në mendjet tuaja se Tavut është çdo kush që adorot, apo dojo të adorot. Por posa Allahu të thotë, "dhe, dhe ai është i kënaqur me këtë adorim." Dhe prej definicionit të tij rahon, apo definicionin përshtat çka ka thonë Ibn Qayyim rahimahullahu Në librin e tina, dohën, usetim në në kajimin, e të gëtë kullu me e të gjawet u behil abdu, faddehu. Të gëtë është, gjëdëgjë, siren robi me të e kalon kufini, dohën. I jakë merita të ka, nuk i meritën. Në këtë është maqbud, dohën i adhuruar. Nësë adhuruarën të kënë, dhe e këtë duhën që kësë adhuruarët për për për të lotë është, të gëtë. E tyta, e u me të puhen, apo e Ti thua çit pun, çfti nuk bën çit namaz në kohë çfti. Se kush sot namazet, ja të filon filoni ja ka bënë domë e pasueshto. Ky e ka bëto Taqut. Ose nëse muzufal në ryshjet ose muz bën ryshje çit pun, veç kur të paqëmuar. Të nëse pasën çafëri, ië bëdo hom e ke bëto Taqut apo ta vëruar për pos Allahu trure. O muta'in fat Taqut. Edhe çu kurçi nën shtrua tikujna, a te din për shemb në sen Qort haram. Ti argumentet çofta për korombësinë e nitit që është haram. Vjen jone edhe ta lejon se ti më hallallosh. Ai u buta hut. Vepra e popullut lutit është haram po. Epani mendi kozon e ka bo hallall. Abu ta buti çika? Po. Mu matuçi ka si ti mbëlyk, as hallall po. Epani mendi ka bo kushti dhe ti mund ta trimësh vetë. Ashtë që ta butë e ka bo hallall, haram po. Qurtë Allahu djesh i të këdu ahbarahum, u arruhbanahum, është betën min, duunillah. Sëtë Allah dhe gjithë, i kanë mor, i kanë mor, sëtë, pritat, kleriket e tyna, sëtë, zotra përpojtë Allah. Kure kanë ndëgjua, këtë ajet ka'rb ibn i ati, qënë ja Resulullah, nësjaburujnë ata, nësjaburujnë ata, pëse për të zotin kërën dhe, i kanë mor, zotra pritat, edhe mërgjit Efe me, ju halli dhune me e harrem Allah, se harrem të muhu? Efe, se halen të muhu? Se të asë jau bujnë, se të halalën, se të harrem? Se të po. Edhe ju e këni mafionën e tino, se të po. Efe le ju harrimune me e hallë Allah, se të harrem të muhu? A nuk jau bujnë haram ato që ka e kërri ju Allah dhe ju e pasenit? Se të po, se të tilke i badet tonë. Se të që kërët me ugu, i badet. Që kërët me e morë dikën të avut? Nëse halalët d Do, no, o vlasni, unës këto që ka juk duot me e ti, se këto sëne që ka pikadojna, këto nuk ju norë për Jupiterit, së nuk janë sëne da unë që ka një një njëzit. Ju po e finit do në, gjëpse, në të ishton shumë a i le dhe e si më të me përmenë, ku ka hon për edullar me e, veç më hon që kemë e sejrër qështët. Unë përdua me përmenë, që një bingë juve, që këto qështje, i kanë trajtuat jetatës e lepit, prej për nga mbërë të lejtë atë të shumë, a pason e dhe dhëpër nga mbërë e allotë, që një përmenë do në, dhëpër nga mbërë e allotë që ka o, Vete me dhe, dhe njerë dhe hun definicion që e përmëna për të aghutin të të tëjmijës, dhe të të tëjmijës, dhe të tëjmijës, e në ma më më mundu në i dhelemje, kun kari hëndi dhalik, dhe huë të aghutin. Ajës si të li adhorot, për posë Allah, nëse nuk e urrejnë të të të të adhorin, dhe hun, unë fatala, unë më djerit në në nësë të të të të të të të të të të të të të të të t o shumë të ta hutëve por krelet e ta hutëve janë çfarë ka firma me, po më ndo, janë çfarë fare çka do të më ditë. Apo kryetorët e ta hutëve. Kryetorët e ta dhuruar për posallatë, sepse ju do të më shti ç'të ndem. Syt po më në ta hut, ju e dini që ai është i nderuar për posallatë, është i njohur me me kitazurin. Këtë bash don ska janë. Këtë të ska janë i pori prej ta hutëve, kreu i ta hutëve është Shrejtonne. I dytë, i tabutve është, që të më amërë në abdurë vahabit, elë haqë në gjëjë, në gëjën lë ahkeh millatë. Ajë gjukat, apo ajë udhës të të të nërë, i të nërë zullumë qarë, dhe i ka ndryshua lidjet Allah të të të gjënë. Se ka morë lid, se ka lonë lid, së fete dhe në kuronë vë sunete, po e ka bo lid, ato që ka që që që që që që që që që që që që ed mohammed ibn abdullahi, ai iqomu bi ghayr ma'n abdullah. Djoko Sitiri nuk gjykon me Kur'an dhe Sunet, është Abu Tudit mohammed ibn abdullah. Ha? Nuk gjykon me Kur'an dhe Sunet, shtetin e tij, ose kryetorin e shtetit. Ai nuk e ka spiçit liç, mir po ka orden e ka jetë i gjashtë. Mir po vargdon dhe gjykon me çatliç, me çat kushtet ai u boset mohammed ibn abdullah u bot Abu Tudit. Ha? Etaskina me me që u marr qso do unë na vëjë qka nga obliguat njeve nga pot me tagutin, qka sharko kuptim kufri pi tagutin, për vazhdojna, dhe se, muhet nga vrdo hobi, loj apo kreu i kotër i tagutat, e ledhijet e almen gajt, a i kizitot se e ditu shëhten, në tof tagut, prej seherbaz dhe, dhe, kri e sa e apëllohër të dyra të të të të të dhe kushit e dit më qëftën, e dit që ka më po mësëra, e dit që ka jë tu me në muë, e dit që ka o sështu edhe kohë për të nësune jëmë, tu e dit më qëftën tonës, da ëmë në gjitha kushit e dhe e flët më qëftën, dhe të muhamën Avdullohapi është dhargut, dhe I persi domun, lo i persa po kreu i persi dal gudve, ratuaj se kjo është për shifr të fortë këtu të por, rat dom, por kote por, është Muhammad Abdul Wadid alladhi yu'badu jo min dunillahi wa huwa rad bi'ibada. Fat aitli alurur por posalloha këtë vjetin. Ha? Apo ju do të kuptoni alurur por posalloha këtë vjet, zë rastë knoshem i badet ajë është tahut. Atëherë, të ndërua Allah-u, neve përmendni, për kujt e kanë dhirt jetos kushtin e tahutit. Ha? edhe i përmendme kse qka ko për qëllim të avut, edhe i përmendme lojët e të avutit. Atëhet, qka ko për qëllim kajtë kushti kuflin pëj të avut? Qka nga obdigojt njeve, unë raport me, me të avutet? Fëtë i ma nëna pëllu hape, ma nënë kuflu pëj të avut, enë të bërë min kulli menjë, ju tëka du tijë i gajtë allohë a dhe vajllë, më në gjënnijin, au inësijin, au qedëretin, au haqërin, au gajlë dhalikët, va të shëhëtu alejhif il kufri, va të dalaratin, va të brëgëdhëhu, va lëvë kanë e bakë, au akëka. Thet, kuptimi i kufrin për tagutin dhe që i manda përru hafi është kër. Thet, mu u larguët, prej zëkujna, unë të cilin besohet, apo dhëmërët është tagutin, mu u larguët, apo të cilësohet me i badet, për për për s Në qëtaj gjen, apo në qëtaj njeri, apo në qëtaj ten, apo në qëtaj gurit, apo në qëtaj tjetër përpës për ty njët. Edhe të kushtë është për të avutin, për me e plëtu o kukën po për, për, për, një për të avutin të të të është? O të shë edhe alej i për kupër, më dhe shmuë se qaj si po adorojë për për për të avutin, kur të të të të njërë është të avutin, është të kushtë të të më amë nabë dhe gë كاست رجمان طرابي و تشهد عليه بالدلالة إذا ما تشموه سعي أسنهم نير أسنهم طلالات أرشيك محمد عضي قاضي و تبغده إذا ما أريه تعطيه ما أريه تعطيه وتعطيه إذا ما يلوفته تعطيه ولو كان أباك وأخاك مكورت أي إذا الله يسأل بابا يسأل تشتوكو سدهم دوات ميكت سوة أمتان فت كذا ستفيت معنى عبدالوحابي رحمه الله Fë emme të si batët kufrët i të abutë, fë në ta të këdë, Butlele i batët e vajri lë, O të të rukëha, O të bubidëha, O të të fërë ahleha, O të ajihim. Fëtë, mahen në dhurabit, Fëtë kuptimi, Apo të fiatë me ndot me e të të të të njeri, I të të të të nëmi po kufrët të abutë, Fëtë të të të të të kjo, Fëtë e përë, Me e të të të të të të t O të tërka, më ulargua prej asoj vjetrit on, më ulargua prej asaj fati pasi siç e bota përposa Allahu subhanehu ve teala. Mos më mor frikë, ta tatë që na don. Djikojën përposa me dejt Allahu subhanehu ve teala. Mosh më ndihmo, me asgjë ashtu të të jetë siqon përposa Allahu subhanehu ve teala. Edhe se, o topogja, edhe me urrëjt ata që të shoqëkojnë ose të punojnë do vështirëti i pateta përposa Allahu subhanehu ve teala. O të furë ahle, edhe me i bë kafira أتاق في ذلك أعبوروين شتاقوت أبو بنتهمون شتاقوت وطعاتيهم إذا ست ما يلفتوه أساعد فر الله ذلك داشت كيو أس كفتيمي إكفرين بي تاقوتين إذا كفرين بي تاقوتين أس ضد في لطار المسلمين أو بي بوهن المسلمين ست محمد بن عبد الوحابي رحمه الله إعلم رحمه الله دية ست الله تمشروه anë ewallu ma fërët Allah alë ibn e Adem e kufri pëjt të aghut vë të imenu billa gjëja e kërë të të silën jë ka urdhruë e ka urdhruë Allah fërë dhe i fërë apë fërë që se për më më dhërë përë dhe i fërë pa fërë dhë të namazët edhe të të gjerimit edhe të zekatit edhe të haqët të të është me bëhë kufr të aghutin edhe me bëhë të aghutin ismu al-Abdul Wahhab rahimehullah. E'lem an al-insan ma yafiru mu'minan illa bi kufri tawhid. Sen di Allah tumshiru, t'skutiu a t'reqojn ato çka dashun me fondon, e t'reqojn kushtzimin e kufrit mbi Tawhid, dohon te thjolla la ilaha illa Allah. Por me të bonta ti thjolla la ilaha illa Allah, ose kusht me kufr të Tawhid. Fat Muhammad al-Wahhab, se diet se njeriu nuk bëhet musliman, nuk bëhet besimtar deri sa ta bëj kufrit Tawhid deli tsotsa mo hay taguti chwa boi taguti chwa ta ai wokola nda senzwa to wala yesihu dinu lislam illa bibaraat min atawagid wa takfirihim bas zenuk mo met mo eksisu nuk es idere atnife apo nuk mo ne pretendu eslamin ai tili nuk flagoti taguta eda nuk irin nuk i urrein dohom tagutat شيخ عبد الرحمن رحمه الله ومفتاح المدينة الكبرى في طابوت ركن التوحيد فاذا لم يحدث هذا lem yekun wahidan fat kafar bi tawutin zat us bazat tawhidit quli kana furmanun bi bazat tawhid bazat apo eto gente tan primeiro bu kufra tawut bazat apo etio la la ilaha illa allah us me bu kufra tawut bas nede neriu mukakofi troken ket baz bas alu kuns muahid nukus bas entoar fat yaktu zaman ibn abdillah un liblanati va tifiru alhamid la yaferu aliman illa bi kufri tawut fat nukmul ma ibitu sko imon porpo se neriu kon kufra tawutin O tërku të haku me lejhi, edhe me elonë, musë më të qikuë të tagutit. Të në lemjekë përit tagut, lemjekë unë mëminën bëllë. Ajë të nuk e pon ku për tagutin, të të qekho, nuk ërë pësim tërnu në uarë, më të zërë. Dhe këto dhe më nëshkutim ishtë, ishtë në disa tjallë për nëglesë, jam undof me i brepë pikat më të nëfeshme me stëgua dohom çka kanë bën me me këto dikuptë eloh allah dhe dëshoj që mos por ti bëj dorëson ti në fjalë dhe me pasta atënit që kanë dëgjuar nai polj nohetona atë ku që më si luaj ka qen për allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atë ku që na gabua allah do i dhuriti na yë ngjaga sot ajo ka qen për meje për i turist benai në ronte stame dhe peshëton allah do të jëna fort tani ka bën me hamdaka shallallahu la ilahe illa